بسم الله الرحمن الرحيم. وجينا لما يزمنكو مينج ورحمة مينكُرهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. واليوكوفورو وказويلي أنجي لما Ye atafipotoa viti ndovi au. WALLEZINE AAMANU WAAMILU SALIHATI WAAMANU BIMA NUZZILA ALA MUHAMMADIN WA HUA LHAKU MIN RABBHIM KAFFERA ANHUM SEIYATIHIM WA ASLACHA BALEHUM Na wali wa amini, na wakatenda mema, na waka amini ya wa muhammad. Nayo yu ni haki iliotoka kumula wa omlezi. Ata wafutia makosa yao na ata itingeneza hali yao Thalika bi anna allazine kafaru attabaul batila Wa anna allazine amanu attabaul haqqa min rabbihim Kathalika yadribu allahu lin nasi amthalahum Ayo ni kwa sababu wali kufuru, wamefuata o potofu. Na waliwe amini wa mifuata haki liotoka kumula wa omlezi Hivyo ndivyo mwenyezi mungu anavyo wapigia watu mifano yao Fa itha lakitumul ladhina kafaru fa darba rikabi Hatta itha afkwantumuhum fa Fășudul wăța că făim mâna Băd, wăim mâna Fidâă Aștia tăză Alharbă Auzără Ația Thălickă Wă-lău yăși Ația Ația Ația Ația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 Na walio uliwa katika njia mwenyezi mungu, atazipoteza amali zao. Sahdihim wa yuslifu balahum. na awatengeze haliao. Wayudakhiluhumul janna taarrafa lahum Na atawaingiza katika pepo, alia wajuiulisha. أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي مليو أميني مكم نصور مونيزي مungو ناية كنصروني ناية إثبتش مقوينو والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ناوالي <تصفيق> وغفوروا Basi kwao ni maangamizo na hata vipoteza vitu vyao Thalika bi anahum karihuma Allahu faahbato aamalahum Hayo ni kwa sababu waliachukia alio mwenyezi mungu Basi akaviangusha vitendo vyao a falam fil ardi fayanzuruu caifa kana aakibatu allazine min kablihim Dammerallahu alaihim walil kafirina amthaluha Waani hawa kutembea katika ardi wakaono likuaje muisho waliokuwa kabla yao Mwanyezi mungu waliwangamiza na kwa makafiri hawa itakuwa mfanuahayo ذلذلك بان الله ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa walioamini na makafiri hawana mlinzi Allahu akbar Allahu ekbar. Sura Muhammad Imeteremka Madina Sura hii imeanza mwanzo wake kubainisha kwamba Mwenyezi Mungu Amezibatilisha amali za makafir kwa kuwa wamefuata upotovu na amewafutia waumini mauvu yao kwa kufuata kwa haki kama ilivyoeleza kwa urefu wajibu wa kuitetea haki na malipo haya kwa akhirah ni kuingia peponi na ikawahimiza waumini wainusuru dini ya Mwenyezi Mungu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 Ina kuandiyo sababu ya kuhiliki hao wanyekuwacha na kuletwa wakaumu nyingine zenye kuleta khairi. Walionkata mwenyezi mungu na mtume wake na kazuilia watu wa katika uislamu. Mwenyezi mungu wa mivivunja vyote walivyavitenda. Na walio amini na wakatenda mema na wakasadiki ya Muhammad nayo Muhammadi. Na ayo ni hakili otoka kumula umlezi. Hata wafutia makosa yao na hata hali yao ya dini na dunia hayo ni kwa sababu waliokufuru wamefuata njia upotovu na kwamba waliowaamini wamefuata njia ya haki iliyotoka kwa wao mlezi kwa mfano kama huu wakubainisha kwa wazi ndio Mwenyezi Mungu anawaeleza watu hali zao ili wapata kuzingatia mtapokutana na waliokufuru katika vita Basi wapigieni kwenye shingo zao, mpaka mtakapuwa kwa wingi wa uwa Basi tena wafungeni mateka, tena ama wachilieni wende zao kwa wema na yafsani Bada ya kuisha vita kwa kuachia bila filia Au kwa fidia ya kutoa mali au kubadilishana au kwa mateka wakislamu Inakuwa mwachilia kwa badali Huu ndio uwe mwendo wenu na makafiri paka vita vimalizike kabisa Mwenyezi mungu anawakumieni hivyo Na lau angelitaka bila shaka Angeli bila vita Lakini haa ni yani, ilia wajaribu umini Kwa makafiri kama mtihani Dio amiambrisha jihadi. Na walio wawa, katika njia mwenyezi mungu Kabisa tuwache vijundovia vyao te Ata wahidi na zitengeneza nyonyo zao Na watie katika pepu waliokwisha wanyulisha walio Katika ayahitu kufu zimetajua shingo haswa. Kwa sababu kuzipiga hizo ndio njia inayofa mno kumaliza upesi mwenye kupigwa bila kumadhibu na kumtesa Kwani mefibiti kwa elimu kwa shingo ndio kiungoba inakichwa na kiwiliwili kizima Basuki kikatika mshipa wa uti wa mgongo wenye kupele zote Basi viungo vyote muhimu vina poza Na ikikatika mshipa adamu, damu inasita kufika kwenye ubongo Na katika njia za kupitisha hewa basi pumzie usita na katika hali hizi zote uhai una katika mara moja enyi mlioa nini mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu na yeye atakunzuruni muwashinde maovu Na naye atilie nguvu mambo yenu na waliokufuru Mwenyezi Mungu watawatia mashakani na atawapotoa vichoro vyao mambo yaaoni hivyo kwa sababu wao wanakerekana lote Mwenyezi Mungu yani kurani na amri zake Basi mwenyezi Mungu wamevivatilisha viteendo vyao. Wameshindwa kutafuta ya kuwazinndua hata hawakutembea katika ardhi waangalia hadhiani ulikuwa mwisho waliwakahimisha mitume kabla yao, Mwenyezi Mungu waliwatele mshia ilaki katika kila kilichohsiana nao, nafsi zao mali yao na watoto wao. Na wenye kumkata mwenyezi Mungu na mitume wake ndio hupata mwisho mfano wa huo.